Він вимагає своєї частки, загрожуючи, коли що, не віддати молодої, а то й загородити молодому дорогу та одібрати у нього коня. Цей звичай, так само, як і зазначені вище звичаї перейми та викупного за молоду, а вказують на сліди дуже старих соціальних форм. Явна річ – було необхідним, щоб усі присутні родичі брали участь в розподілі цього священного хліба. Бо колись існував навіть, як це показує одна, мабуть, дуже стародавня пісня, а звичай засвічувати свічку та шукати по всіх кутах хати, щоб переконатись, що нікого з родини чи роду не забули наділити. Крім того, Сліди цього стародавнього звичаю ми можемо бачити ще й у тому, що старший боярин тричі запитує присутніх, чи всі мали свою частку короваю. Пісня, яка висловлює побоювання, чи вистачило короваю для всіх, також заховує в собі зазначені сліди. Підкреслям у цій церемонії розподілу короваю ще факт, який, явно річ, має абсолютно релігійний, а одночасно й юридичний характер. Старший боярин, перед тим, як поділити коровай, обома руками здіймає тарілку над головою. Іноді навіть вдаряє цією тарілкою об сволок. Зовсім те саме роблять індуси, коли, сідаючи їсти, Першу ложку рижу вони здіймають в рівень з головою та присвячують у думці цей риж сіві чи вішну. За розподілом короваю йде останній акт весільних обрядів у хаті молодої, а саме переведення її до чоловікової хати. Починають з вечері, що була колись без жадного сумніву цілком ритуальною, і заховує тепер відповідні цьому характерові риси. За стіл сідають за тим самим порядком, як сиділи на посаді, тобто молодий на почесному місці на покуті, під образами. Молода по праву руку коло нього. Далі з обох боків – Сідають особи, що входили в поїзд, за винятком старшого боярина, що сідає навпроти молодого. Після того, як староста благословить, як звичайно, подають вечерю, що на цей раз складається переважно із звичайних страв. В деяких місцевостях, однак, дотримують дуже стародавніх обрядів. На полісі, наприклад, подають півня, що його печуть за селом, на якому-небудь горбочку – Живого, прив'язавши його до драбини чи якогось дрючка, обмотаного соломою Молоді зовсім не їдять за столом А потім ідуть вечеряти в комору І то тільки виконуючи цим те, що наказує звичай Їм дають туди тільки одну тарілку та одну ложку, якою вони їдять по черзі Після вечері нагадують дівчатам, що їм пора прощатися з молодою та йти додому. Вона вже не ваша, вона наша. Всі дівчата отходять, прощаючись з молодою словами ніжної пісні. «Прощай, прощай, уже ми йдемо, уже твоє дівування з собою беремо». Запис Чубинського. В одній з весільних пісень говориться «Іди собі». «Ти вже невіста, ти вже відокремлена від нас, ти заручена, ти вже вийшла з нашого братства, ти молодиця, ти вже не дівчина». Старша дружка, прощаючись з молодою, бере її за руку і вдає, що хоче її забрати з собою. Але молодий зараз же старається затримати молоду, вхопивши її за полу одежі. Він тримає її за полу весь час, поки дівчата прощаються з нею. А дівчата, що вже жадали від неї, щоб вона віддала їм свого вінка та бинди з коси, спиняються ще раз під вікном, щоб запитати, де її ключі. Молода відповідає їм ритмічною фразою. «Ключі в пшеницю я закинула, щоб заміж вийшли всі ви на ближчій м'ясниці».